Tizenhetedik fejezet. Hajnali negyedött tájban néhány valahol a Pennsylvania Harrisburg és Wilkbarth között járt, és épp újabb pihenőhelyet keresett. A hatórás vezetés alatt nem jutott el messzire, mint remélte. A benzinóra majdnem üres tankot jelzett, amikor letért a főútról, és egy lakott területnek látszó hely felé vett az irányt. Ez az egész vezetősdi végül nem is volt ennél érdekes, mint ahogyan számított rá az egykori otthona melletti útlezárás óta baj nélkül átvágott pilcsénján és mérjeletten. A legnagyobb problémát, mint kiderült, az okozta számára, hogy a jobb lába görcsöt kapott, mert a gázpedálni nyomásához lábfejét folyamatosan előre feszítve kellett tartania. Az oly óta tartó egyhelyben ülés, miközben a fenekét két pár centinél sohasem tudta arrébb mozdítani, szintén kezdte megtenni hatását. Éhes volt, Megszomjaz és már annyira kellett pisilnie, hogy úgy érezte menten szétrokban. 81-es útól egy újabb négysávas útra jutott, ami tele volt jelző lámpákkal, mely tökéletes összhangban sárgán villogtak. Alcsó üzleti negyedem ment keresztül, sötét, élelmiszeres iparcik küzletekkel, gyors értelmekkel, és egy dolláros mazival, ami egy éves adott a videókölcsönzési díj harmadájét. Az utca túlaltalán egy konkurens sátor állt, amely 24 órán átnyomotta a három csillagos filmeket. Parkolóban, na, na vagy egy tucat kacsi állt. Ugyan mind a BNB üzemanyag igénye, mint nédhen pihenési vágya egyre sülgetőbbé vált. A fiú eldöntötte, hogy tovább folytatja útját. Lehet, hogy az első este elkényeztette, de ez nem az a környék volt, ahol beköltözött volna, még betörőként sem. Egy tábla azt hirdette, hogy alig 10 kb följebb, Bitraki Creekben már pár száz dollárért lehet venni családok részére alkalmas kisebb bongalókat. Bitraki Creek lesz az, tette benéten a kocsinak. Olyanon épült hely volt nagy résznek építés alatt. A házak hasonlók voltak azokhoz, melyek között felnőtt, de sokkal kisebbek, és olyan közel egymáshoz, hogy messziről néhányuk úgy nézett ki, mint a közvetlenül a ház mellett állnak. Ő utcáját, hogy is hívhatták volna máshogy, mint lőtt rakisar, melyből vagy tíz utca nyílt, s a házat többségét ezek mellett húzták fel. Mét hennek látott, hogy autóval mindegyik mellékutcát utcát személyre vegye. Az egész kis télű környéken mindenki kapott reggeli lapot, sokan kettőt is. Hogy fogja kiválasztani azt a házat, aminek a túledonosai nyaralnak, ha minden behajtón ott az újság tekercs? Újabb olyan dolog volt ez, amire nem volt felkészülve. Félt rá gondolni, hogy még mi minden üthet ki való, amiket még csak számításba se vett. Amúgy meg kihalott már olyan újságos fiúról, aki öt óra előtt végigjárja az úton alát. Amikor réges-régő volt újságkihordó, örült, ha hat előtt letert a Washington posztokat a kilensek ajtajérlék, és akkor is csak azért, mert az apja kikergett az ágyból. Nyugi, mondta magának, ki fogsz találni valamit.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 A tizedik sálkúca végén bekanyarodott, és láta járta mellett. Majdnem üres tankot jelző kontrollfény éles sárga fényereget a műszerfalon. Át kellett gondolni a dolgokat. Vajon mit tennem most tanakodott. meg, tanakodott. megelőszül is pisilne Lekapcsolta a BMW fényszóróit, és amilyen halkan csak tudott kicsúszott a vezető oldalon, a motort járba hagyta. Átszükkelt a gyepén egy sampa csemet árnyékába, közel a ház előső sarkához.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 amely a krincs mögé Ez lenne az? Négy lépést hátrált, ahonnan már látta a szomszédházak bejárati altaját. Egyik ház altaján sem voltak szórólapok. Néhány rángész vagy! Gratulált magának! Hogy gyanúját megerősítse, lábujhegyen a garázsajtóhoz lopakodott, az ajtó filmfogatyújra állva be tudott nézni a garázs kis osztott ablakán. Szerencsére a sötét helyiségben volt egy üres hely,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 Ez a napszak nem tartozott azok közé, amiket gyakran átélt. Az előtte tornyosuló akadályok mind terjedelmesebb listájára, most már az időt is fel kellett vennie. Mire utoljára kiszállt a kocsiból, a kulcsokat a vezető oldali lábszűrnyek alá dugta, lezárta az ajtót, majd amilyen halkan csak tudta be és csukta. Remélte, hogy nem is lopás az, ha az ember visszadja a kulcsokat. Előtte ott magasodott a szentsepestjén templom,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 Uram Isten, Dennis, miért is nem barotvájuk kopaszra a fejetet, akkor aztán nem kéne többet alkodnod a frizurád miatt. A nő dühös pillantást lövelt rá, de protuszere fáradtságának erőterét nem tudta áttörni. Gyerünk, Rick, mondta. Maradj éppen velem. Tessék, itt van még egy kis kávé. Újra töltötte bögréjét, ezzel évfél óta a második kanna kávét dűrítve ki. Erike ismét felült, és szelíten megragadta a nőkönyökét. Hallgass mondta halkan, fantasztikusan nézel ki, fantasztikus leszel. Egyetül, amiatt kell aggódnod, hogy elne a rádió műsor alatt. Amerika oda lesz, hogy jó reggel mondhat neked. Deniz elmosolyodott és beletúlt erdik a hajába. Köszülük, mondta, annyira jó barátod, hogy kibírsz engem. A férfi meleg, ám kicsi fáradt mosolyjal nyugtázta ezt. A vörös ruha azért jobban állt, nem? Elnéké feje hangos pufanás kíséretében esett vissza az asztaldon. Ahogy az éjszaka sötékje oszlanni kezdett, és az árnyékok kifakultak, megélénkült a forgalom is, és négyen az út széléről jobbnak látta a fák közé. Újabb tervezési kudarc Nem lett volna szabad fényes nappal kint mászkálnia, ahol az emberek megláthatták és felismerhették. De már nem vezet, vigasztalta magát. Néthennek teljes három órájába tellebb, mire visszakutyagolt litra két képe. Az összekuszálódott száraz fágak, indák és vadrózsabokra mind összeesköttek ellene, és akadályozták az előrejutásban. Még nem volt hatóra, de a levegő már megtelt párával, s a hőmérséklet már most 30 fok körül járt.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 Tot Briskov a konyhai szemetesbe hajított egy összegyűlt papírtöröl között, aztán a kezére mellett, mint ha azon mélázna, hogy azt haláldobja. Felesége, Patti a szőnyegtisztítót kereste, míg hat éves fiúk és egy éves labradoruk a szobában lapult. A fenébe is Peter átkozódott ott, miközben a konyhelyi mosogatóban megmosta a kezét. Hányszor mondtam, hogy tett el az ennyivalót, ha már nem kell.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 hogy a család életében is iparkodott részt venni. Élete legnyomasztóbb része volt, hogy nem volt ura saját idejének, amit pedig mindennél többre értékelt. Azt a kis idejét, ami munka után megmaradt, a patti által rábízott feladatok kött töltötték ki. Persze a nap végén mindig volt pár szabad órája, de szervezete ezt alvással kívánta tölteni. Úgy döntött, hogy nem kapja be horkot, inkább úgy tesz, mint a felesége megjegyzését meg se hanglotta volna.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 Visszaindult a település felső vége felé, nem lett volna okostalag megmutatni ennek a fickónak, hogy merre megy. A sevra mögötte, a bal oldalán bukkant elő, és egészen enyhén lassított, ahogy elhaladt mellette. Néhány utoriasan mosolygott, és ütözlésképpen intett a sofőrnek. Todd visszaintett. Elég normális külsejű fác, és elkutni sem akar. Csak egy fáradt fác hazafelé menett, bármi is legyen az, ami után ilyen korú fác ebben a reggelő órában hazafelé tartott. Egy dolog biztos gondoltatod. Amikor Péter lesz ilyenkorú, rövid bórázon tartják majd. Ahogy Todd a gázra lépett, gondolatai visszatértek a Reisman javaslatra, és arra, hogy hogyan fogja ezt bemutatni. Biztosan nézett a tükörben. Amint a sevrölet eltűnt, néthenderékszögben lefordult az útról, és egyenesen az erdő felé vette az irányt, de futási kényszerén tovább is uralkodott. Mihelyt bejött az erdő jótékony rejtekadó félhamályába, neki tőlt egy fának, és lerogyott a földre, pár percet adva magának, hogy összeszedje magát. Ez nagy baromság volt. Jelentette ki suttakba, és fejét a fa verte. Soha nem lett volna szabad kimennem. Mi lesz ez a fickó felismert? Íment még egy torok, ami miatt fájhat a feje, s amit nem tud befolyásolni. Gyűlölte magát, amiért ilyen sok hibát követel.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 Bement a hálószabába, alsónadrág a bezuhant az ágyba, és azonnal elalud.